Be interesatuko gira proiektu bat zueri Proiektuak baino gehiago gauzatzen Ari diren e, jahan, e, be, Proiektu zonbait zueri Ergarai bizide jaipatu aizan genin Gure uinetan goizberri amankizunan Gomita bat ere egintzen Peskabate ergaraiko aranaren koaranaren Bultzatzen nola egin naizen Ekonomikoki behitz e, be, be, Bultzatuz ekonomia Tokiko ekonomia bat eta preseski Horren arirat sortuta alkarte bat Ergarai bizitik abiatuta Beste be, batzu biltzen ditu ere bai Su ngarai, prentsa egin da ustira aurkezpenarentzat eta soheraren zat bertako gide den, Jan, jan Bernar, oiak buru. dugu, egun ontzuri. Bai, egun ontzuri. Bera, jan Bernar, komitatzen zaitugu, su garai uh, elkartea, sortzen uh, duzie, bazen uh, behar bat, uh, ergarai biziren proiektuak gauzatzeko, su garai sortzea? Bai, ordean lehinik su-garai, bon, izen hori hanitzaldiz intzunen baitugu, su heldu, heldu da su-gaiak, eh, su-suko egura, eta er arteko lotura batetaik, su-garai. Hala. Uh, beraz, elkarte horren uh, hori biztana sortu da joan den hostiralean, behinan horrek badu historio bat, badu uh, bospasei urte, lehinik berdat partitu, ergarraibizi talde bat elkarte bat sortu dela, eta horrek uh, bi urtetaik emaiten duela animazio bat ergarraiko uh, parte hortan, uh, ergan nahi betu uh, animazio handu bat uh, bi urtetaik, eta lasterketa bat urtero. Hori da, tuturro hor... trail de lakoa. Tu... La, hori da. da. Eta hor basiren berda egan gaste mulchowat. Senta gaste mulchowat eta abiatia da hori. Heek uh, ohitu dira, denboran mendiben bala segeri handi bat, bazela eunka jende uh, ba hemengoak ba, italiatik ziren jendeak, eta zen ziren jendiak eta bestaletik nafarretik ere, eta hor bazen eta eegu uh, uh, uh, egiteko toki bat tak egiten ziren, eta hor iratiko oianeko arbolak karriz. Eta hori gurien txikiz, pentsatu duten naguk ere, eztuia zait egiten hal egu gorekin, egura baginuke eta eta zerbait egin behar. Gidean dila, bizpairu urte, gazte bat uh, hartu ginoen, estudiante bat, eta hak egin zen, estu, estudio bat, prezeski, uh, galdeketa batzueri buru uh, ba, egin eta uh, ikusi zuen, uh, gure ergarraitu kiortan, uh, goiti behera, sorzion estera egur egin litaizkela urtero, eta horien erolziak balitaizkela. Bueno, Hori lehen urbiltze hori egin onduan, be, pentsaketak segitu dira eta e, lanean hasi gira, eta pentsatuz behargin nuela zerbait ekonomikoki bizen alt zerbait egin toki hortan. Preskizu Hala... Euskat konsatuzio bat ere bai usten ari zela, esgaraiko er aran hori bagine kalde usten den bezala eta etala. Be, Ekonomia bat hor izatean zela, jama erjanduzun bezala, hor azken finaren merkatuik erketa bat egine izan da, eta ikusi da almena yeah. bat zela. Proiektuazen guk, uh, elkerzketatu genitu larik biziko kidezon baitzu, ideia bat zen ideea horretan, eta gauzatzeko uh, sugarai sortzen uh, ari da, hain zina joa ez da, zinez konkretuan sartzen gira. Hala, hor, konkretuan xartzen gira, um, lehen bai, lehen uh, satibatian, pensatzen ginen, uh, direktu ki, delako skik baten egitea, skik hori da, sosiete kooperatif dentere kolektif. Bena, skik horren egiteko, behar da, konselio administrazionean, langileen postu bat bada. Langileen kole, kolegio bat, eta hor puxkabat, uh, pentsatu dugu, astapenetik langile bat hartzia eta ura kontselio administrazioan gaineratari lan horren ere maitea galdegitia, puxkat pizu seizela, eta hor dian, uh, pentsatu dugu, behar zela erdi mugabatean geldi, eta elkarte bat muntatu. Pentsatuz elkarte hori, Uh, Estela Luzazko, eta delako skik horret, horret, beharkinukela, uh, laster pasatu. mena mementuan elkartea sortu da, elkarte horren eta uh, nola, nola eran, uh, lestatu horiek, eta skik delako hori urbildi da, hori urbil dira, hor dian erena hori baitu elkartetik skik horret pasatzia, Laster edo, haize egin eta egitean. langile bat hartuko uh, uh, da, baina jendeak irudikatzeko, azken fina, zer izanen du lan bezalaiteko pertsona horrek, proiektua den eginean? Hordian, ez dakit, hori behar denez Langilea da, gero-geroko memento artez egin den zerbait. Uh, nikuste uste, mementoan uh, behar ditaikea ipatu, uh, elkartean xediak. Hala, hordian, zer dira sede horiek da eh, oartzen gira ergarrain madirela oianak, pribatuak eh, goiti behera eh, zazpion hektarea. Badela ere garaziko, garazi mendiko elkarguen oianak, irati, mila, goiti beherti mila hektaria, eta horiek iten dutela mila zazpion hektarea. Eh, Ez dira heinberian biak, erran behar da, eh, elkargoko hoian horiek eh, Ofis Nazionalde Foreo horiek segitzen dituela, aspalditik, eta puxka bat horiek ekonomikoki bizidela. Eta horren ondoa, badira, privatuen hoianak, hoianak hor dira, somaitzuk baliatzen dituzte eta beste batzuk, bon, goztatzen baita hoiematen baten biziraztia, puxka bat, oianak, oian horiek utzia dira edo hor dira eta behar delaik zubuskat e, e, egitzuien egiteko eguratiratzen da. Horean lehinik pentsatu da privatu horien oian horiek nola lantu, nola lagundu horien jabiak beren oian berriz Hala Eta hor laguntza ukan dugu Mikael Maitea da ZRPF e, hortan lanien dena hori arduratzen da horian privatuetaz. Eta horrek errandauku deia Siberuan eta hemen gamarte eta eskualde horretan, lan bat eraman duela, eran nahi du, uh, propietaro privatu horiek, eran ezoizie bat dituzie oianak, eta nik laguntzen altzaituztet, zuen elgarren artian uh, lan baten ere maiten, oian horien arabe eta bizi arazten eginez eta bidea berbalimada, ikusiz ze oian, ze egur badu zuen eta nola hori lantu hala. Uh, horietaik, lan horietaik, guzitaik, ginda, uh, biztan dena, ez tugu, ez dugu elkarte hunek, nahi arbole guzia surat bota. Reseski, Ola, oh, zein du behar da, kudeatu behar da, bat. Kudeatu behar da horien bat, eta hori bat iratzen duzulaik, bat aparte bat, taula eta muble egiteko dena, ondena, eta zehorkitale, hurra, ez surat bota nahi. Guk nahi duguna baliatu da, gaineatekoa. Egen nahi baita, taula egiteko arbole horiek berexi eta gaineatekoak, edo arbole makurtiak eta horren gaineatekoak horiek baliatu eguraren egiteko. Lehen batean, egura, suko egurrain egiteko. Hala Prezeski, hortan uh, sartzen da proiektua ere uh, ziren egin eh, duzun, ba zela ahalmena egiteko. Baina baute da zinez pertsunarik uh, baliatzen alkolukena uh, maila handi batean uh, egur hori? Maila hondibatian uh, badira, badira. Uh, Lehenik gu gubiztaena uh, egungo egunean erran behar da, uh, joan egunean erran dugu, martxo untan berian, oian bat, lantuko dugu eran nahi baitu, eguren txeka joan engilera, eta hek zuaiak uh, egin, eta saldu Mementoan, oiztean erran dutan bezala, langileek ez izanez, ez, jori manen dugu, enpresa eta lan horren egiteko. Egen nahi baitu, enpresak eginen du oian horren tiratzia. Eh, elkarteak pagatuko du egu hori jabiari, eta inentitu sugaiak, eta hori salduko du, biztan elkarteak dirurik edo diruguti izan ez, behar jarek ere bizi. La Lehen mailen hori da, eh, kanpoko langile batzuekin, buskat edo deia oianetan hari diren batzuekin eh uh, uh, kambiatzia edo titazia hori. hala uh, mementon hoxtangira gero geroari buruz galdegin duzu mezala egan behar da intzun ditugula eta mintzatu ere uh, garasi bigoriko hola uh, el cartea uh, ah eri el caruak pc badu garazin, eta menturaz hori egurraikin berotuko du. E, izpurako fondazioak ere, eta zaharren etxiak ere, pentsatzen du, pentsaketan dira, nola berotu beren gelak, eta mentuaz egurrarekin eginen dira. Eta gu horiek urbildu gira, lan txipi bat emaiten dugu horiekin ere, sekula egu hori behar balimaute, gu kapable izanen gienez, egu horren emaiteko. Yakinez jok estela dela eta xuko eh, egunguziz baliatzen dugun xuko egur moldea, bena dela eh, egur xeatua, eh, plaket eta ditzen da, jala, de plaket. Eta preseski, hola tan prestatzeko, nola, nola egiten da azken finantze hori dena, eraiki beharko da? A ah, eraiki beharko da, eta hori uh, uh, biztan dena, uh, denak kontengira uh, elkarte hori sortu baita joan den hostia hilean, baina horkusten duzu elkarte horren gerua eta elkarte horren somat lan baden ono egiteko. Baina... Uh, Lan hori ere manen dugu, e, e, oiztean erantzamezala, kideak gaztia dira, ez dute beldurik eta bena, ez ditugu egun errepostu guziak biztan dena. Hori da, ipatzeko ere bai elkarte horretan, bizki gaztiak e, ziz dela, eta zinez dela, be, elburubat ere bai begiz bizi eraztea, e, aran hori eta azken finan bagnekaldaren zati bat, e, oiztean bezala, pixkat usten ari delako bagnek e, zein izanen dira elkarteunen honen lehen e, pausuak, urengo pausuak geron. Um, le, lehinik errepostu uh, bat, zu, gano, zu gaztiak irela, niz hau zenutenak, niz ni agon gazteetaik, baina badira gaztiak, ba, badira gaztiak. Hordian, orain, hala, orain elkartian sortia da, E, lehen eta egu horien tiratzia edo oianetik ateratzia eginen da eta hori urbiletik segituko dute ikusiz segostatzen den, ze interes baden, zonbat egu hori nola baliatzen alden. Horten e, pentsatzen dut hori e, urbiletik segituko direla, urbiletik eginen ditugula kundiak eta gero ari buruz e, berriz be, lan horiek ere ditugula. Yakinez ere, uh, delako elkarte juntan, baditu gula oian jabiak, oian jabiak interesatia dienak eta heek ere lehen lan hori segituko dute. Hori, hori da, perzeltzipiñoa eta emeki emeki dena. Azken finan, hori, lotu ditu zuen kateko beraz uh, be, kate begibigusiak, hor? Uh, azken finan, hori? Be... Be, nagusitik, ekoizlerat, tasegiriak arte, beraz, joan entziste eta be, erosilak ere kontaktatu kontakta egitu hainbat Hain bat proiektutan, e, e, kusten ditugun bezala Euskalegian eta Iparo Euskalegian, ankamotz gelditzen dira indar publikoak espaitute laguntzen. Siak baduzia, haute txirik, hola, baknan Bai, hori, hori bentua zantza hori badugu, uh, ergiara ibiziko herri gurekin ditugu, Uh, alainan elkart gure sugara elkarte hortan, badira uh, lau, uh, lau, lau um, mulxo dira egur, egur jabiak, oian jabiak, badira egurra nahi luketena baliatu, badira biztaina ergarraik uh, biziko kideak eta baitugu herriak eta herri elkargoa. Seierri, eh, duzu nahitzen, zilea, atxa, lekumerri, mendibeta, beholegi, eta horgo hau zapezak denak ditugu eta Bilkuran jo zirendian horre, eg nau eg uh, uh, herria gurekin ditugula eta ere garazko mendi elkargoa, jarek uh, hartu baitu delibero bat eganez proiektu hori partitzen bada eta egur falta balima da harek egan benik, Lehen urtetan beren faltadu zien eggururi iratitik heriko dugu. Bon bueno, Horri bizanda ez da eraraititia ize da,na, behar da UNF delako hoiekine mintzatu zereta horiek, Uh, mendielkargoko hoi urten eta hatunatak egin adituzte, eh? berda hekin emintzatu, nuntik zururitira, eta ez da, ez da beti ere esbena uh, uh, mendielkargoak, gara du, lehen bi hiru urtetan, faltaduzien egura nik manen dauzieta. Hala, ordian, uh, uh, haute txek hor ditugu. Ba. Gai komplikatia da, ikusten eh? dugun bezala, hala ere piskat e, egoneniz zirikatzeko e, pundu batekin, eh? <gülüyor> justu piskat bat animalia sekatzeko. E, ez hote dira, utetxeak ere bai orkazten, bekampaina moduan orkazten, haute eskundako biltzen direla, horren artezken finantzagatik ez dute gehiago bultzatu proiektu hau? Elkartearen txorzea joan den ostia ilian zen, baina erran dut amezala, bado bizpala urte, joan gainean girela. Eta astea asteetik, baitzen multxo bat laniena izena, herri guzitaik beti izan da norbait. herigusitako guzitako beti izan da norbait lan horen ere maiteen, ordean ez tira egunasiak dira egun astea azte ziren. Horiz takit lotura, lotura hori nola jintzauzun bururatea egitean iz. Aute eskundako baitira, simpleki. <laughs> Horiz <laughs> takit lotura hori e, proiektu honek uste dugun bezala. be Eskertuko zaituko eh, Jean Bernard Oiarburu aurkestagatik e, proiektu hau. Eta, be, esan tza hon, beraz? Mil esker, zuheri. Ta